Lakini mahali hasa kusudia mimi kutoa mchango wangu katika wakati wa sasa ni hii nukta ya tatu. Baada ya utangulizi niliotoa kukuwa kwa dawa, na khaufu ya maadui na sisi kughafilika nikataja kipengele cha uh, wadui wanatoka wapi? Nikataja sehemu mbili kuna maadui wanatoka ndani na maadui wanatoka nje. Sasa nukta ya tatu, ndio kueleza simamu al Mahali sisi ambapo tutapata salama sasa. Kitu gani kitatusalimisha na huu wadui wote? Tutapona, tutakuwa salama. Kitu gani? Kwanza tukubaliane kwamba huwezi kuifanya dawa ni yako peke yako na ni miliki yako. kwamba hii dawa yangu haiyoshikani Haiwezi kuwa dawa yako. Wala dawa haiwezi kuwa miliki yako. Lakini Allah anaweza kumtanguliza fulani juu ya fulani, Aweza kufanya hivyo, na ndio shani yake. Na Allah akamnyanyua fulani akamweka chini fulani, nishani yake ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiyo haiko kwa mtu. Hilo lazima tulikubali. Lakini siku zote mtu anapolingania kwenye haki basi kheri ni wale watu wanaomzunguka ndugu zake kwa haki lakini hata mtume sallallahu wa wasallam anaambiwa na Allah huwa aladhi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin ya Allah ndiye aliyekutia nguvu wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekupa nguvu wewe kwa sababu ya nusra yake amekunusuru yeye lakini pia amekupa nguvu wewe kuwa pamoja na waumini hawa uislamu hao kuwa nao hao ni nusra na ni ushindi kutoka kwa Allah ni ta'yidun min Allah ili jambuka nalo katika akili yako likuingie wewe litafakari sana na Allah subhanahu wa ta'ala asema wa'alafa baina kulubihim Allah akaunganisha baina ya nyoyo zao. Hao waumini waliopamoja na wewe ambao Allah amekutia nguvu wewe kwa nusu yake na kukupitia wao. Hao pia wakawa kukimia katika masikilizano, aliyeziunganisha nyoyo zao ni Allah. Ikawa huyu ampenda huyu na huyu ampenda huyu na huyu ampenda huyu, wapendana na wewe wapendana nao. Huwa levi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللَّهُ كَانَ يُنَغِّشُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ زَاوَ لَوْ أَلْفَقْتَ الله فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ الله انمبيه mtume sallallahu alayhi wasallam Allah yende wanasaidiana kwa ajili yake wanashirikiana kwa ajili yake yeye ndiye aliounganisha baina yao na wewe Muhammad laiti ungelitoa vitu vyote vilivyopo katika ardhi ili wewe uunganishe ina nyoyo zao usingeweza kuunganisha lakini Allah ameunganisha kati yao kwa sababu yeye ni azizi. kwa sababu yeye ni hakimu we Allah huunganisha nyoyo za watu akakuunganishia watu akajenga mapenzi kwa ajili yake wewe ukawapenda kwa ajili yake Allah na wao wakakupenda kwa ajili yake na mkasaidiana katika jambo hilo wakabeba zile zile huzuni zako wakabeba yali mambo ya kukutia hamu na gham ya kukupaji kejeke kukupa simanzi akakutia nguvu na watu hao na wao wakafarijika na wewe ili jambo ni jambo kubwa sana na hili jambo unatakiwa ulilinde lilinde na muombe Allah ta'lif alqulub Allah mualif baina qulubina waslih dhata baina hiwe ni katika maombi yako na dua yako waombe kwa sababu ya mtu mmoja ni lazima nyoyo ziungane kabla watu hawajaunganisha miili yao na nguvu zao nyingine za nje nyoyo kwanza ziungane lakini ziwe kwa ajili ya Allah Atakikupenda wewe kwa ajili ya dunia siku akiikosa atakuwacha. Anayekupenda kwa ajili ya Allah hakuwachi, hata mvua inyeshe jua liwake hata iweje Atakuwacha kwa ajili ya Allah Na haya hiyo ndio alama kubwa na ndio ishara kubwa ya mapenzi wajenge watu wakupende kwa ajili ya Allah na uchukiane nao kwa ajili ya Allah na katika kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah ziko njia zinafika wakati sasa sasa basi sasa ah, huyu tumemnasii mpaka tumefika mwisho tumekoma hataki kusikia basi toaachana kwa ajili ya Allah sio sababu ah mimi bana nikuwa nimefanya hivi na hivi halafu kanifanya hivi ah mimi basi lakini kwa ajili ya sababu binafsi mkiachana kwa ajili ya mambo hayo mkauvunje udugu wenu kwa ajili ya mambo hayo hakuna kheri baina yenu sasa katika faida kubwa au mambo makubwa ya kuyazingatia katika hii daawa iliyokuwa kwa kiasi hiki kwanza ni kuvumiliana tuweni na subra ndio ushauri wangu tuweni na subra Tuwavumilie watu tuvumilie maneno yao tuvumilie vishindo vyao tusiopepesi wa kuvunja udugu udugu wetu ni kitu kikubwa chenye thamani na kwenye nukta hii hii ya kusubiriana kadhalika nitaongeza hapo hapo kipengele kingine ningekitaja mbele lakini takusubiriana sisi pia tujenge ile misingi ya udugu imara hapa ni na maneno mengi sana katika kupendana at ta'a wa ttahab fi llah kupendana kwa ndugu na kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukiana kwa ku sababu yake twendeni namna hiyo tutafanikiwa tutaogopewa dawa yetu itakuwa na tisho heba kwa sababu ya sisi tupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tukigeuza hili jambo tukalifanya binafsi hatutafanikiwa kama sote tumelichangia sote tutafanikiwa baadhi yetu tumelichangia basi hiyo baadhi haitafanikiwa na katika moja ya misingi madhubuti kabisa ni kufuata ile taratibu ili ya Uislamu iliyoweka katika suratul hujurat ya ayuwallazina amanu injaakum fasiqun binaba in ftabayanu an tusibu qauman bi jahali hapa petafahamu hivi huyu akiwajieni ni yoyote na habari yoyote takieni udhibitisho msije mkawasibu mkawaadhibu watu kwa sababu ya ujinga hii hikma aya ya allah kutoka kwa allah subhanahu wa taala yatujenge sisi tusiparamee tu habari lakini pia inna almu'minuna ikhwatu fa aslihu baina Wotakullah la'allakum turhamun. Wislamu ni ndugu. Pakitokea mizozo watu wasulihishe baina yao. Hii ni njia pia watu waenda kukusana hapa au kukusana pale au kukusana pale. Bas hapa wapatikane watu hawa watoke huku wende huku wakasulihishe, hawa watoka huku. Walitengeneze jambo la ndugu zao. Na mizozo haishi. Watu wasidharauliane. La yashqar qawmun min asa min wa lauma wasiwadharau wa wenzao baya sana kujenga dharau kwa watu kwa sababu yule hana kitu kwa sababu yule ni kwa sababu yule kadha ukajenga mazingira ya kumdharau kwa sababu dhaifu wake Tusidharauliane haya mambo ni adabu kwa sababu zitauvunja udugu wetu katika mambo tuliyonasihia sisi tusibezane tukapandikana majina mabaya na hali ya kuwa sisi ni ndugu wala talabazu bilalqab pia wala yagtab ba'dhukum ba'dh. Msi shengenyane. Ikawa hawa washengenya hawa kikaa kazi yao katika vijijiwa hawa washengenya hawa. Haya wa ni mambo yanavunja udugu. Na yote haya ni kwa sababu tuofunga milango ya nasaha. Hatuna sihiani. Kwa hiyo maadamu hatunasihiana ule umbea watokereketa kwenye makoo na kwenye vifua ukipata nafasi ya kutoa au utoa wakikusema wewe sema lakini watu umbea bwana lakini kumbe wewe ndio uongoza kwa umbea weka msingi wa nasaha nasihiana na ndugu zako mfunge mlango wa ghiba kadhalika husnul Watu watawaweke wasiweke suu dhanni na ndugu zao kusiwe na unsuria watu wakabaguana kwa sababu ya rangi kwa sababu ya ukabila kwa sababu ya utaifa ya you all nas inna khalaqnakum dhakari wa untha wajalnakum shu'uban wa litaarafu, hizi zote ni katika adabu za muislamu katika kulinda udugu wetu kwa mimi na antoa nasaha kwa nini ndugu zangu mlikwepo hapa katika mji huu wa Korogo na sehemu nyingine ili dawa ifanikiwe lazima udugu wetu uwe imara sio tukae vikundi kikundi hiki cha hawa kikundi hiki cha hawa huyo msema huyu ule msema vile suvani nyingi maneno maneno mengi hatutafanikiwa umesikia jambo zuri kwa ndugu yako mpelekee umwambie bwana vipi jambo hili kama uweza kulialalo kwa sababu uje baina kiwala ukakaa nalo kimya ukalimeza basi limeza bas. lije muombe allah kuposubiri mbona kozi walimeza kozi nikikushinda kutema walimeza wewe wewe mseme makozi bwana ushindwe kummeza mambo kama haya kwa hiyo vumilia au sasa mwambie ndugu ya bwana huu kada, kada hisa, na hasa ikiwa ndugu ya kuna watu wamejenga mazingira hata kuna siwi siku kwa mnasihi, ndipo udugu utakapovunjika Maadamu, ukimwambia ukweli basi udugu hakuna tena hakuna kalamu wala salamu maadamu ndugu yako aambilika na amekufungulia mlango mnasihi, hii mpe na saha imamu wako mwalimu wako ndugu yako mwambie kwa uzuri kwa njia nzuri usimdhalinishe usimvfedheeshe mwambie kwa uzuri Tukifungua milango hii tutapendana. Tukiufunga mlango huu tukafungua mlango mwingine uadui utaingia kati yetu. Na albaghi taduru alai dairatu as Siku zote atakayefanya baghi kwa watu ule ubaya utamrudia. Hata kama tadhihirisha maslaha katika hilo. lazima hilo tulifahamu kwamba simamu al fahadi asabri pia ni sisi kupendana kwa ajili ya Allah wala usimuhuzunike mtu aliyekuacha akakuchukia kwa ajili ya si Allah niulize <tose> huyu ndugu yangu mbona amekuwa na chuki na mimi nimekosea lipi au nasaha zipi alizonipa kwa ajili ya Allah mimi nikamkatalia hayatakitu sitaki hata kumwona usihuzunikie juu ya mapenzi ya aina hiyo. Allah ametaka kukuonyeshea wewe ulikuwa unaishi na mtu wa aina gani. Safisha nia ya yako kwake. Lakini tukifahamu kwamba hii da'wa ni lazima taalifu qulubi iwepo Baina ya ndugu wale wana daawa na waislamu ziunganishwe nyoyo zao kwa sababu dawa si mali ya mtu ni mali ya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala na Allah ndiye anaitia nguvu kwa watu kwa nusura yake na kwa watu huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa hili jambo lazima tulifahamu na tukilifahamu hili tukaliheshimu basi tutaishi kwa amani katika nafsi zetu na dawa hiyo tutakuwa sasa sisi tunapambana misukusu ya nje na, na dawa itakuwa inakuwa twapanga mambo twapeleka mambo mbele mkutano utakuwa na nguvu na hata akija mtu kutaka kutuchanganya ndani sisi tuko madhubuti tumejitambua hatubabaiki lakini pia katika mambo ma muhimu kabisa ni a uh, asiduku Allah yani malizie kwa sababu modo ndio sana lazima tuwe wakweli kwa allah katika hili jambo la dawa ukweli ni kitu kikubwa sana nikisema ukweli haina maana uwaambie watu unjua mimi hivi na hivi na hivi hif. ukajitangaza juu ya ili misimamu yako ulionayo ukweli juu ya allah katika dini ya allah ni baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala lakini athari yake huonekana katika matendo yako na watu na lugha zako katika alama ya kwamba wewe si mkweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pale utakapokuwa umepata jambo la kukouudhi katika hii dini sawa so, jambo limekugonga pale pale ule msumari umegonga pale pale ndiyo katika hili jambo la dini ya Allah utaanza kutaja ulivovitoa Mimi leo kuzaauliwa pale msikitini lile carpet nimeleta mimi eh mfano carpet nimeleta mimi pale msikitini kulikuwa kuna carpet umeme miaka yote uchukua nyumbani kwangu au nalipabili mimi leo mimi wakudhalauliwa Mneneleo huyo mwalimu alikuwa anamlipa mimi bwana miaka yote atoa mchango mkubwa pale msikiti ule usingejangwa ila mimi nilitoa kiwanja pale kiwanja nimekitoa mwenyewe pale leo mimi watu hawajui mchango wangu au imamu wanakuja, mimi nimekuja nimewakuta hapa hamjui hiki wala kile leo Hamjui mchango wangu mimi? Mimi nimetoa jasho langu hapa. Unazungumza vitu kama hivyo ukilalamika kwamba watu wataki, watu wataka wakulipe wa mchango wako. Tukulipe shilingi ngapi? Tumalizane na wewe. Au kuna ambaye ulitoa kwa ajili yake? sasa malizana naye huyo kumbe ile matofali ulitoa kwa ajili yetu sisi kachukua matofali yako ah mstio sasa mbona tulalamikia sisi na wewe ulitoa kwa ajili ya huyo yuko wapi hapa ule mlalamikia eh nikuonyesha kwamba wewe hukuwa mkweli katika kile ulichokitoa Ulitaka uendelee kusifiwa kwenye ulichokifanya. Da'i hawezi kulalamikia hili wala kulisimamia hili. La as'alukum alayhi ajra. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Wa alhiya hawa watu. Nitume Muhammad waambia wa watu, mimi siwaombi nyinyi ujira. Ujira ujira wangu ila kwa yule aliyeniumba. Mistaki kwenojira, kwenu mali hii ndiyo dawa ya mitume wote wanawaambia watu wao wanawaambiwa na Allah Hata katika tafsiri ya ya suratu shura pale qul la as'alukum 'alayhi ajra illa almawaddati fil qurbah Waambie, mimi sitaki kutoka kwenu ujira si waombi ujira isipokuwa na waomba mnipende mimi kwa sababu ya udugu moja katika tafsiri zake mimi si ndugu ya mtu wa makkah basi kama hiki nilicho nacho hamkitaki simjue tu kwamba mimi ni mwana wa Abdul Muttalib Kala Nabii la kذب Ana ibn Abdul Muttalib yugheenu mimi Lakini mimi sitaki ujira kutoka kwenu In ajriya illa ala Allah Haukwepo ujira wangu ila kwa Allah Sasa katika jambo la da'wa nataka ukweli na hili ni baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala lakini utalidhihirisha kwa watu na watu watakujua kupitia ulimi wako kwa zile minan unazozitaja wewe kulla tamnu alayya islamakum tumesalama ayaambiwa wa awaambia wale arab msisimulie juu yangu uislamu wenu kwamba sisi tumesilimu. sisi wajua tulipigania dini hapo mwanzo msisimulie Mina kwa walisuby nyinyi ni Allah amewaongoza kwenye Uislamu. kubwa na kubwa ni an aslamu. U ya wa wa juhua, sisi ni watu hakuna wajua sisi, tulikuja na hilo waambie Allah ndiye anayekuwa simulia kwa kuwa amewaneemesha nyinyi katika Uislamu mlikuwa hivi mlikuwa hivi mlikuwa hivi mlikuwa hivi ulikuwa Allah kawangu. hili ndilo ambayo hatakiwa Allah alitaje kwenu sio wewe uweze watu waliofanya kwenye Uislamu Tasa sisi kama tumesimama kuwalingania watu tukapita katika miji na vitongoji na vijiji Hatudalifanya hilo kwamba ni minna kwa watu kwamba eh ametaki leo mimi si niliyofanya hivi na hivyo. mimi hiyo ni alama ya kushindwa ya dhahiri kabisa ni alama ya kutokuwa na ukweli kwa dhahiri kabisa mwa mligania mtu amekubali da'wa alhamdulillah amesimama katika da'wa akakugeuka wewe akakuchukia roho ya Mola wake ataidhuru nafsi yake waweze kumnasii mnasihi wala ushtaki chochote kutoka kwake huo ndio ukumavu ukisawasawa katika jambo la dini lakini ukianza kuwa kuochachafia watu kwamba wewe kwanza darusa nafiya ukuijue ila mimi wewe ulikuwa unajua nini wewe ulikuwa hizbu wewe ulikuwa hivi na mimi sitawasimulia chochote sitawasimulia chochote kwa sababu hiki tukifanya kwa ajili ya Allah na Allah tushibitishe katika hilo tusianze kusimbulia yale mema tuliyoyafanya ili watu waelekee kwetu kwa ajili ya dunia yetu kwa ajili ya kutafuta ukubwa kwa ajili ya kutafuta maslaha Tusiwe hivyo tutaharibu tulicho kijenga mkubwa kabisa wa kusimbulia nema alikuwa awaambie watu alikuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam lakini aliuonyesha sura ansari sura fulani akataka kuonyesha tu kwamba basi kama alikuwa ni mkubwa kusimbulia nema juu yenu na kuzitaja zile ihsani alizowafanyia ilikuwa ni mimi alam ajidkum dhilalan fahadaqom allah bi kwani mimi sikuwakuta nyinyi mmepotea allah akaowaongoza kwa ajili yangu basi ilikuwa mkubwa kusimbulia yeye mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini yeye ugemeza fadhila zote kwa allah na hivyo ndivyo tulipotakiwa sasa asiduku Allahi katika da'wa ni jambo kubwa sana lakini jambo jingine ni kwa haraka haraka attasalluh bil ilm ili tuimara katika da'wa yetu hii da'wa iwe na uzito wake na umakini wake isitetereke kwa muda mrefu kwa miaka mingi ni lazima tujihami na tujizatiti kwa silaha ya ilmu Wallahi tukisimama kwenye ilmu kwa kiwango chake hasa. Ikawa as katika mumayizati zao, sifa zao zenye kuwapambanua na wengine ni ilmu. Hakuna dawaa yaweza kupambana dawa, dawa Salafia. Fi izdiyadi al-ilmi irqamu al islahu al-amal. Ibn al Ward yamalwa. Katika kuzidi ilmu. kila nunukaa ukazidi ilmu na maarif. Ndiko kunakopatikana kuwadhalilisha maadui. Ukitaka dawa nyingine uzile dalili zinyong'eke ziwe chini na watu waingie katika dawa Salafia ni sisi kupapia kwenye kueneza ilmu na sisi kuzidi ilmu na maarifa kwa sababu katika kupitia ilmu, ndiyo utazipangua hoja zote za ubabishaji na watu wa bid'ah ndipo utakapoimarisha misingi madhubuti ya kidawa ndipo utakapoilingania watu kwa ilmu na hikma na basira katika dini نزارياك ان يكون مدام رف في زياده العلم ارقام العد لو ما نبي تونس والسلامه ketika ali ambiwa an allah ali ambiwa qul rabbi zidni ilma qul hadihi ayi taulabitaja ketika muhadara ali yita wa kinama qul hadihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma kulazimisha sisi tujipambanue kwa hili kwa elimu ya hakika tukae tusome tuhamize watoto wetu wasome tuwajengee mazingira tujali jambo la ilmu. tuwajali walimu wetu wapate utulivu wa kusomesha na nyinyi waalimu makinikeni kwenye kuwasomesha watu tulieni kwenye vituo wasomesheni watoto wa Kiislamu wanawake wa Kiislamu wasomesheni wazee na vijana wa Kiislamu hutuba zenu maneno yenu iwe kauli mbiu ni ilmu, shiari yenu lakini koonu rbabaliin bima kuntum tualimuna kitabu wabima kuntum tudarusun tutulie kunye vituo watanga tanga watanga. hapa umeika kituo korogwe wanafunzi hapa leo mara ukubabati. mara uko mangola mara uko mara uko dodoma mara... nani hapa Unapafifisha hapa kweli dawa inahitajika utoke ende huku lakini kwanza makinisha hapa makinika jenga wanafunzi hapa kukusaidia na hapa ndipo tunapokosea watu wengi sana twatangata sana kwenye dunia kweli dawa inatakiwa ifikishwe huko lakini leo kuna wasaini mbali mbali za kufikisha dawa tutatoka kwa mpango maalumu lakini tusiachee vitu vyetu vinateketea Watu wamekaa hapa. hawa hawa watu watatu, watano. hawa hawa, wana pesa hawana. hawa hawa wasomeshe. Tujitoe mwanga katika hili. Sio leo mwalimu mara uko hapa, mara usikia walima matikiti si wapi huko. Mara kuna kulima mavitunguu. Mara sio una wa ya korosho. Sio mara sasa utasomesha dini aje. Kaa usomeshe tulizana. Tuli, liyamu, li muhimu, li muhimu, li muhimu, li kwa hiyo hili jambo ni muhimu ni mwalimu usishtize kwa walimu wetu watuliza kuna shida nyingi ni matatizo mengi tuna familia tuna mambo chungu nzima lakini tuna kinikeni. Allah subhanahu wa ta'ala huwa raza wa tilimati. ah mambo ni mengi lakini jambo la mwisho kabisa nalimaliza natakuzungumza tujiepusheni sana na sababu za fitna mambo yote ambayo kutupelekea kuingia katika kufitini na matatizo watika, lakini siku zote fitani zinaanza kwenye maneno maneno madogo madogo maneno chukuchuku pa, pa, pa, pa. umekokoma panya mara umetoboa mara umetoboa mara umetoboa hapa mara umetoboa pale pa, pa. usibe hivyo vijineno neno hivi havina maana vijengi kwa lugha fupi tuacheni umbea kujionbea tuacheni umbea na maneno maneno ya, ya udhi baina yetu So, na kila sababu kupelekea kwenye fitna tujiepushe nazo. Na sisi tusimame katika upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kusimama. Tunapokosea tuwepese wa kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunapokosea tukiri makosa yetu. Isiwe kila wakati wewe utafuta sababu ya kujitetea. Wajua wajua hivi wajua. la Si sawa wewe ni mwanadamu sasa usitafute fitafute mianye hiyo watu wote hapa sherehe hii umekoje hawajua ah, wajua wajua wajua wajua waanze kutafuta sababu hapana nasihika tulizana makinika katika jambo wewe si wa kwanza wala hutakuwa wa mwisho ili lazima tujifahamu hapo daawa yetu itakuwa na uhai kuna uhai wa kweli. Kila kipengele nilichokitaja katika nukta hizi ni muhadhara naweza kuzungumza masomo mwili. Kwa hivi ya Allah. Kila kipengele. Lakini vyote hivyo vipengele nilivyotaja nimevwea kwenye masomo mwili. Nakikwa tabu kabisa. Kwa sababu nataka ufasaaha wa kuvia kwenye hayo masomo mwili lakini najua kwamba hiki ni muhadhara hiki ni jambo la kukua kwa da'wa tutataja historia na mambo yalivyokuwa ni mambo za kwa nini da'wa salafia ni marefu kurafilika sisi watu wa salafi katika da'wa tulionayo. tukawa tumejisahau hapa kuna mifano na mambo mengi ni muhadhara huu sawa hizo changamoto kutoka ndani yetu yani ni, ni, ni wa, wa peke yake na mingine, maadui wa dawa kutoka nje kutoka ndani hau wadui wa wayahudi na manaswara na washirikina aya zimejaa wala hatuziwezi na ahadithi za mtume swalla allah hivyo hivyo ahli bid'a kuanza kuozungumza masufi mashia mahawarij au mahizbi ni majua tu mahizbi siku moja toshe hey, aitoshe hivyo hivyo katika hizi simamu al-aman tulizozitaja your ah sabrun taqwallah ah ah was-sidq ma'allah at-tahabbi wa ta'akhhi billah at at-tasalluh bil'ilmi at haya kila kipengele ni muhadara na kutosha kingine siku nzima au zaidi ya masaa mawili tuweza kuzungumza lakini mimi kwa wakati huu nimeanishia hapa na haya ndio yango mpaka kufikia hii saa 9 sasa inakuwa ni dakika 20 ni vizuri nikasimamia hapa wakati ni thakili kufanya muhadhara baada ya dhuhuri na leo ni siku za watu kuwa makazini kwenye shughuli kwenye biashara ni, ni, ni jambo thakili pia ni wakati wa kula wakati wengine upumzika watu lakini kwa leo moja tu si shida sana lakini pia ni nisharifusha sana msalama wili si kidogo najua wengine wataka niendelee zaidi na zaidi lakini nsizungumze mpaka kafika wakati sasema ah, basi, basi basi amalize tubaki na shauku ya kwamba mhadhara ungiendelea tutakuwa tuipata faida bi dhilallah huyo shukrani zangu kwa Allah jalla wa ala kisha shukrani kwenu bilkhusus ndugu zetu wa msjidil limami zuhri hapa kwa uru mtaji Yeah? Hey, mtonga wa Korogo Allah awalipe kila khairi au bariki au ganishe baina ya nyoyo zenu na nyoyo zetu pia tupindane kwa ajili yake tuisimamie hii dawa dawa inayo katika viongozi bado Korogo ni kubwa wilaya kubwa hii ukienda sehemu za mashariki magharibi kote kuna takadao dawa, dawa ifike mgombezi huko kwenye ngome zao dawa ifike kwa shemshi huko mkokola longera huko msafika baadaye mkingine akikoroga huko juu eh ba ni pa kandam pa magoma huko wapi siji ndani ya korogo na njia yake ukenda hivi kuna bakwa kombo huko wapi kote dawa niko ifike ndani na nje lakini lazima hapa watu waangalie واسمعني بسرعه بالله لله الكريم قويه ولا ترش بقوا تروديش المايك مع وحوسه كنا موجهوه ووت بس امتويه موجهوزه الله بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله ان لا اله الا انت استغفرك